Masih dalam adas salis kita lanjutkan. Kita baca bersama. Ya, adapun yang hal itu bukan huruf-huruf yang termasuk mad lazim maka tidak disebut mad atau maddah, langsung dibaca. Huruf-huruf yang di sana yu maddu madan tabiiyan dimadkan dengan mad tabii dibaca dua harokat maka langsung dibaca tidak dibaca maddah. Seperti di sini po ha po ha ya, tidak to meddah to tidak tapi yang dibaca dua harokat langsung kita baca to ميم مده ميم ميم مده ميم طوزين Jadi sinnya Si'nya enam harokat Yang ketujuh masuk kepada idgom Ya Karena ujungnya nun bertemu dengan mim To <tuh> Mim Itu Jadi enam harokat Si'nya Dia baca si Jangan Si'im Nantiannya diakhirkan Yang ketujuh Baru di idgomkan Tenggim bukan pula do tonton sin mad sin sin wa sin do sin sin sin madja sin yi sin sod madda sod saja kalau saja boleh diulang bacanya boleh setelah mengucapkan seperti itu ha mim madhmi sama ain maddah ain ain maddah ain ain maddah ain ain ain ain maddah ain ain ain ain ain ain ain ain maddah ain ain Maddah sim Maddah sim Ainsim Yang ketujuhnya diikhfakkan Qaf maddah qaf diikhlakan dua kali ayy sim hadafi qaf dengan ikhfa yang mufakhham dan ikhfa yang tebal ya. kerana karena huruf isti'la sehingga bedakan aai dua, ada ikhva yang mufakham ada ikhva yang muraqq berikutnya Qaf maddah qof, Qaf Nun maddah Nun Perlu diingat ketika membaca Yasin dengan Al-Qalam Ketika wa, Ketika wasal Tidak diidgumkan. Ya Ketika wasal dengan ayat yang setelahnya Tidak diidugamkan karena setelah Nun Ada Waw Setelah Sin Ada Waw juga Yasin Al-Hakim ya. Dibaca tetap idhar Tidak boleh dibaca oh. -hakim. Ya siw Wal-Quran Al-Hakim Tidak ya siw Jadi jangan didukungkan Nun kepada awal oh. Demikian pula di surat kalam wal qalami wa ma yasthurun tidak boleh nun wal tidak boleh nun tetap tetap meskipun di wasal baik itu yang diingat dua surat ini saja ketika wasal tetap fi hukm al dalam hukum izhar Pada ajar surah Abi. Kemudian pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini memperkenalkan kepada kita tentang al-khuruful mutaharrika tu. Khuruf-khuruf yang berharokat. Wal harokatu tlaha dan harokat itu ada tiga. Al-fathatu wal kasrah wa dammah sukun harakat bukan ah huh? sukun bukan kenapa bukan <laughs> jangan ikut-ikutan karena sukun itu adalah adamul harakat jadi semata-mata suatu huruf tidak ada harokatnya dia sukun oleh nah, karena itu untuk melihat kalau dicetakan Arab Quran, dicetakan Madinah, kalau huruf-huruf yang sukun ini tidak ada harokatnya sekarang-sekarang saja di, sebagai menyebutkan di zaman Yusuf Al-Hajjaj diberikan harokat maka harokat sukun diwakili dengan kepala hak kecil Nah, yeah. disukun tandanya diwakili dengan kepala h, ha. tahu kepala h ha. ini huruf h. Ha. Jadi nggak murni bulat karena bulat ini ya sofar namanya kosong nggak boleh dibaca. Nih yeah. setelah wau biasanya ada alif bulat itu namanya apa sofar. Adamul mukirah yeah. nggak boleh dibaca. Tapi kalau sukun tandanya itu dengan ha kecil kepalanya saja nggak sampai bengkoknya. Tanya. Ya sehingga pada asalnya Adamul mulai harokat semata-mata huruf nggak ada harokatnya sukun sehingga sukun bukan termasuk harokat. Tanya. Ini tiga ya ingat-ingat bosnya -ingat. yang pertama al-fath hatu atau fath hatun fathah ya mudahnya apa Fat Ha bukan fathah ya ini yang sering sebagian lisan juga fathah ya, ada lagi yang parah lagi Fatah. Jadi fathah jadi fathah dengan fath salah keliru Taip, yang betul adalah fathah kalau dilanjutkan fathatun طيب kalau di sukun ya, di waqaf fathah. Baik. Kasrah insyaallah betul. Dammah demikian pula betul. Yang banyak salah ini, di fatkah dengan fathah. Jadi ingat fathah. Sehingga dalam pelajaran ini beliau akan berkenalan kepada kita tentang Lakob cara membaca huruf seperti sini. Hamzah fathah a Hamzah kasrah i ai Hamzah, Dhammah, U, A, I, U Itu fungsinya InsyaAllah Ingat dulu waktu kecil kan Belajar satu ini Ini insyaAllah Memang di negeri Arab dipelajari Kita aja sekarang mudah Ada kiraati, ada ikrah yang lainnya sudah dipermudah, enggak diteja lagi. Tapi kalau dulu di masa kecil kita masih murni Kaidah baghdadia. Tapi yang sekarang masih terus lanjut kalau di Jazirah Arab. Tapi kan untuk mengetahui riharokat. Kalau kita kan sekarang tahunya A, enggak tahu bahasanya A itu adalah hasil dari Hamzah fathah A, sehingga Terkadang anak-anak sekarang bingung, ini huruf apa? Ini huruf a katanya. Enggak ada. Ini eh. huruf hamzah. Ini huruf apa? Huruf ba bukan ini huruf ba. Ba dengan ba beda. Kalau ba itu sudah di fathah, ba fathah ba baru pendek. Tapi kalau sebutan hurufnya sudah kita lewati di pelajaran pertama, ba. Baik. Seperti itu. Ini huruf apa? Huruf Sa katanya, bukan Sa itu kalau sin, fathah, sa baru Itu fungsinya untuk mengetahui Lakob huruf Tanya Gak apa-apa ya Bajari Kita baca tadi, ingat ingat Fathah, bukan fatkah Atau bukan fatah Tanya <tuh> Hamzah, fathah, a Hamzah kasrah I Hamzah Kasroh I A'i Hamzah Dhammah U A'i u. -u. u Sebenarnya ini ada disertai dengan penyempurnaan pengucapan harokat ya. Karena harokat pun ada penyempurnaannya yang disebut Dalam ilmu tajwid sebagai itmamul harokat Penyempurnaan harokat. Bagaimana cara penyempurnaan penyebutan harokat fathah dengan membuka rahang atas dan bawah. A tidak A. A. A itu akan sempurna harokat fathah yang kita sebutkan ketika menjauhkan rahang atas dan bawah. Apalagi kalau depannya ada hal alif ida ja tambah tambah besar. Enggak mungkin ida ja enggak sempurna harakat fathahnya. Itu namanya itsmam harakat. Kalau kasrah apa dengan menurunkan rahang bawah sedikit i i ya. Kalau dhammah dengan memoncongkan kedua bibir u u tidak mungkin u u biar harus disempurnakan dengan ini u Ya, sehingga dalam ilmu tajwid ada olahraga lisan namanya ya. Tidak ada perbedaan antara yang tajwid dan yang, yang tidak Kata Imam Jazari Illa ya. riadotimri'in bifakihi Kecuali harus ada olahraga Seseorang mulutnya ini harus diolahragakan Ya Bagaimana mengolahragakan mulut dalam penyempurnaan harokat. kemudian eh huruf. Itu butuh olahraga. Kalau enggak diolahragakan, keluh. Itu. Jadi yang olahraga bukan kakinya aja. Tapi mulut ada. Toye. Fathah juga tadi, kalau sudah terbiasa a i u akan refleks sendiri. Sehingga tuh melihat, ya. Pentingnya belajar musyafah dalam ilmu tajud seperti itu Karena sampai pun pengucapan harokat Kita akan dilihat Sudah buka, sudah turun Sudah moncong Atau tidak Tanya. Sehingga terlalu lama Belajar Quran ini Dihindari dari yang Buta Kenapa? Karena enggak mampu melihat Muridnya ini benar belum Ketika pengucapannya, ya kecuali yang buta ini sudah terlatih. Biasanya orang yang terlatih, nggak lihat pun tahu ini kamu belum kurang. Tadi seperti itu. Lanjutkan. Ha fatha ha ha kasrahi ha hi hahi, ها ضمه ما هو ها هي هو عين فتحها عين كسرها اي عين اي ضمه ما هو Ha fathah ha -kasrahi. Ha fathah Ha kasrah Ha hihu Baik selanjutnya antum latih nanti baca sendiri-sendiri wallahu taala alam subhanahu